Vi ćete tek da slušate, Ernesto, i započinjete da, da slušate. Da <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 0.27, onda, slušate, onda slušate. Vi slušate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz Tlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara, do onih duvača Fini kad pošto. Ili negde drugi, da nemam pojma, vidjet šta okej. Okay. ва не слушаvaci доброва вечše. 24 минут jeе до 8 часов 31 деcembra. Kaо što Шpica каже слушаte токшо у braćабуkeј.еselo i луdo треbaба да da будеде ve noci, takо да da ćemo и ми уklaу са danešним danom pričati са. Našim večerašnjim gostom Nećemo se opterećivati Tmurnim i teškim temama Jer sa nama u studiju je Gospodin Rade Kurjački Alias Olaf Kurjački Deda Mraz ali ne običan nego pravi dedemraz, ne ovi dedemrazovi što vam uglavnom šetaju po kućama žicajući neke sitne pare, već pravi dedemraz koji je došao sa severa. Reče gospodine Kurjački, al vam bruće u tim dimijama. Dobraćem. Ja sam vrućina odekao od vas, ali ja sam sipao malo pudera preko, pre toga, tako da sad se malo bolje osećam i kad mogu da kažem da sam se dobro potpario. Gospodine Kurjački, evo ja sam rekao rečje o pravom Dedam Razuiste, pravi Dedam Raz. I ja sam pravi Deda Mraz, ako se još neko uopšte seća šta je to pravi Deda Mraz, jer za ove deset, za ovih deset godina je takav haos po tom pitanju nastao i da su se sad javili takvi svakojaki koji se predstavljaju kao Deda Mrazovi dele makar šta, a u stvari bez licencije ovaj, ulaze po kućama skeniraju, posle dođe da kradu i sva šta se događa i meni se mnogi žale na našu agenciju. Gospodine Kurjački, ja sam rekao da ćemo govoriti o nekim neobaveznim temama večeras, ali ipak moramo se doteći problematike koja muči vašu organizaciju već dugi niz godina. Znači, postoje pravi dedemrazovi koji su registrovani i ovi... I vašni acijovi. Nadri, Nadri, da. nadri Deda Mrazovi. A tih se toliko namnožilo u stvari za vreme Miloševića i njegove vladavine, koji za vreme početka Koštunica, jer su oni od tog razmnožavanja nisu se progresirali. I sad treba tome stati nekako na put. Dobro, gospodine Kurijačke, hajdemo ovako malo o istorijatu. Kako je to? Znamo da su Deda Mrazovi stariji. Ja mislim oko 4 do pet godina, znači kult Deda Mraza Pao. postoji u, od, od davnina u starim društvima i protegao se i istrajao sve do dana današnjeg. Jeste, on se protegao. Još od Babilona, znate sigurno, bar 500 godina postoji ta, to pitanje, ali ono što je najznačajnije za Deda Mrazove to je da kada se odvajalo istočno zapadnog rimskog sadstva na Nikejskom konferenciji da. da se u stvari hrišćanstvo podelilo po pitanju Deda Mrazova Kako se podeluju? Podelili se, se, na na na levu na frakcije se podelilo. Jednici su se protiv drugih podeleli i tu posle to se vuklo jedno 100 godina se natezalo oko ikona, pa jel' smeo da se crta, jel' sme brada da se docrtava, jel' da se skine, da se veša. To je inače u ljudskoj prirodi da se preteruje. Dobro, ali recite mi u, u čemu je srž problema? Da li je u pitanju ekonomski problem kao osnovni? Meni se čini da je tako nešto pitanje. Pa ekonomski problem taj primaran. Jer možda dobro deca što se ne pitaju, deca i onako imaju skraćene da kažem možda sposobnosti razmišljanja. Ali to što se ne pitaju građani, otkud nama ovaj poklon dolaze? Otkud ja da navučen sve jer to nije preko donacija, jer to nije da se samo tako uđe u samuslugu, uzmete i odnesete deci kao da je doneo Dede Mraza. Ja sam, izviljam se, ja sam čitao... To je sistem, u, u SR sistema se... se, se ovaj... Ja sam čitao u nekim istorijskim učbenicima, kaže se, vrlo decidirano, da je problem nastao kod glavešina crkve koji nisu hteli da budu nadređeni u odnosu Dede Mraza. To je uvek pitanje hjerarhije. Jer normalno svako vuče na svoju vodenicu i kad neko zasedne na vlast, odma prva stvar koju treba da reši kada dođe kraj godine, šta ćemo sa Deda Mrazom? Jer on bi hteo da Deda Mrazovstvo stavi pod svoju ingerenciju i da on odlučuje šta se poklonja, šta sme, da se poklonja, šta narod sme, da dobije šta ne smije, da dobije, da, da gleda, da uživa, i on u stvari... Odlučuje o zeljama svojega naroda, o zeljama svojeg potomstva, potomstva svojeg potomstva, potomstva svojeg naroda, naroda svojeg potomstva. Da, ja sam hteo da kažem jednu činjenicu koja je, izgleda tačna. Rimsko carstvo se podelilo na istočno i zapadno, baš prvenstveno zbog problema Deda mraza. Pa evo, vidite, vi imate a, Deda Mraz nije samo karakteristika hrišćanstva, vi u, i u drugim kulturama imate Deda Mraz. Da evo, recimo, ste. mi smo proširili, proširili smo na, na Saboru 50. godina se to pitanje proširilo, da se uključi I Božić Bata, i Sveti Nikola, i Santa Claus, i muslimanski šeher Muhamed Ali, koji donosi samo šećerne bombone. To su, znači, znači se, samo, izvinjam se, to su samo, znači, različita imena istog, istog vrhovnog velikog majstora. Sve do Okeanije, od, od, od Evrope, od rimskog carstva bivšeg, pa do Okeanije mi sad imamo jedinstven dedemrazovski sistem. Dobro, ja bih da pustimo jednu pesmicu pa ćemo da nastavimo razgovar. Vi slušate sada niz dlake Tok šovu braće Budkaj Poštovani slušalci sa nam u studiju je gospodin Olaf Kurijački deda mraz, pravi deda mraz gospodine Kurijački, evo čuli smo otprilike istorijski kako je to teklo u vezi sa deda mrazovima ali lično, vaš slučaj vaš slučaj je vrlo zanimljiv vi ste od jednog običnog seljačkog deteta da kažem, uzdigli se na velike visine postali ste majstor u hjerarhiji, je li tako? To je slično hjerarhije poput ovih masonskih redove, je li tako? Vi ste se uspeli u sam vrh, zahvaljujući verovatno svojim sposobnostima, a verovatno Evo i da, sreća je bila da vam pomognem, veliki. Da. da vam pomognem pa da vam kažem. Hajde. Ja sam iz radničke porodice. Kod nas se u kući klalo. Klalase, kokoska pileti ta svinjase klava kada dođe neki svetac, kada je neka proslava, 1. maj i tako klalose. Kako ste vi reagovali na to klanje? Kako ste? Ja nisam bio često prisutan tome, ja sam više sam se igrao sa lutkama i voleo sam sa mojim babom da kuvam. To je bila uglavnom moja okupacija od celom, uto oko celog mog detinjstva. I I onda kada je došlo, kad sam već malo stasao, otac razmišlja gde da me upisu i kaže čale u jednom trenutku, evo ima to kod nas u Mitrovici, ima klanica. Ajde, dečko, ja znam tamo neko... Izvinjamo, vi ste iz Prnjavora, ali tako? Mačvanskog Prnjavora. Rado. Dobro, I, ovaj, nastavite. Kaže, ajde, dečko, da te mi kod i ove upisamo na, na, u klanicu, da završiš kurs. I tako sam ja počeo u stvari svoju karijeru na odvajanju mese od kostiju. Da? Kasnije sam napredovao, upisao sam večerni kurs, to je trajalo četiri godine ukupno, za oduzimanje života svim vrstama domaćih životinja. A još i niskoj divljači. Prve godine učili smo na pjelićima, a kasnije iz dana, i dan, iz dana u dan moje su se znanje obogacivala za pojednu domaću životinju kakošku, gusku, patku, ćorku. Sad ne mogu sve da da napomenem, ali to se verovatno sve... divlje životinje, fazan, ovca, niska, niska devljač. Ja sam, znaš, to sam sam radio ovako na svoju ruku sa visokom devljačju, ali to u stvari to na crno sam radio sa ćalatom. Dobro, i kako je dalje bilo? Evo, to sam na kraju ste, kažem, da da, verovatno da sam Šeo taj kurs sam završio sa tovnim bikovima i, kao, i životinjama koje su bile namenjene za Vucu, a da su starije od pet godina. Koje imaju malo i tvrđe meso i koje su veći izazov za svakog klaniča, koji, koji, da kažem koji je po pozivu klaniča. To su bile najlepše godine mojeg života to, tokom tog školovanja. Ja se izvinjam, to je znači potpuni program... U tih 4 godine mi smo išli u školu normalno, mi smo tamo imali mape sa delovima tela, sa traženjem sa oblaženom, znao sam. Ja i sad mogu u pola noći da me probudite, mogu da da vam nabrojem batak, karabatak. Ehm uh, uh, ove mozice plećka, možeće, plećka uh, suvi vrat, vrat. Dobro. Dovratak, uh, Dobro da kažem to su bile najlepše godine da. mog života jer ja sam se potpuno posvetio tonu u radosti saznanja i vrednog učenja. Bilo je da bil... mlad sam bio i ja nisam više ob, toliko brsetCao paznu zašto to služi, mene više to saznanje zanimalo. Ovo, znači vrednosti učili tokom 4 godine, 3 godine. I ste. kad sam završio, to uh, pošao načale u vojsku i kad sam se vratio zaposlili me u Mitrosu. Dobro. i ovaj, od prvog dana ja sam onda počeo svoje znanja da, prime, da primenjujem na liniji dobro da rezimiramo znači školovanje, četiri godine večer škola završili ste za, za školu za mesarskog inženjera zaposlili ste se u Mitrosu. Kako je to krenulo? Da li ste odmah bili prihvaćeni u kolektivu? Da li ste počeli normalno s poslom? Pa to je krenulo tako da ja sam u stvari meni kao mladog čovjeka su dali na pilice odmah. A posle toga su, kada su vidjeli kako radim na pilicima, posle sam radio neku ozbiljnije neke poslove, ali na kraju kako sam ja to uh, napredovao jednog dana dođe kod mene direktor i kaže meni rade Evo ti električni čekić. Ideš na čekić? Ideš na čekić i ja u, odem, pokažu mi kako to radi, šta to radi. I to ima dobri, jedno dugme ako se nema. Ima ne jedno dugme, nasloni se bikuto na glavu i ono drmne. U jednom trenutku bik se svali, dole su ruči, ja da, pritisnem da. to dugme normalno, ali ja moram da vidim trenutak kada je ono odsutne paznje. Koliko Obri, ste vi godi napravili? Ja moram napravili? da zamajavam njega malo da bi mislio na nešto drugo, jer životinje oseti smrt. Ovaj, i onda pritisne to dugme drug i ovo normalno ovaj, to, to je jedna bolna scena sada kada, kada se sveti. Koliko ste godina vi radili od klanici? Deset godina Deset sam radio u klanici, a, a od osamdesete godina a osamdesete godine sam ušao u partiju. Da i znači to vam je pomoglo u menjanju tih mesta, ajde da kažem nekako uz, da li vam je to članstvo u partiji pomoglo da odaberete sebi neko recimo bolje mesto. Pa ja nisam imao stvari, što mnogo da biram, ja sam normalno se specijalizovao. Mogao sam da biram i bolje mesto. Ja sam radio ovako da vam kažem, ja sam radio na čepupanju dva meseca. Da. Samo meni ja imam alergiju na dlaku. I ovaj na tu perjat na perje imam na alergiju peri. i onda su me prebacili normalno ovaj na neke druge poslove gde ste radili. A ja sam proso, sve to i reseto na svim poslojima i što sam i volonterski još u noćnoj radio. Da? Tad sam još bio mlad, jak kao konj, kako u mentalnom, tako i u seksualnom smislu. Sve, ona čerećenja, sve se to radilo uglavnom u mojom smene jer ja nisam imao predresu dao oko tih. tih Dobro, spade. znači deset godina. Inače radio sam šurenje, skidanje dlaka, čekinjanje, peljenje, iznutrice, deranje kože. Od uzimanja života sam radio do pakovanja salama i pasteta do finala. Sad, sad mi je loka sa se setingsa. Znači, 10 deset... u kojem sam stresu ja živio i sta sam sve morao da vidim. 10 10. Deset... Od tada više ne jaje neću da stavim usta, kad znam da u sebi nosi ljudski život. Znači, 10 godina 10 godina u Mitrosu. Kako ste izdržali 10 godina znajući da vam to ne prija? Pa ja to nisam znao. Ja sam radio kao mehaničar, kao mehanički sam to, to, to radio. Da? Ali vremenom sam ja primetio da taj stres i sve to, to potiskivanje nekomu je psihološko, u meni se svašta događalo. Ja sam se čak i seksualno izopačio te klanice. Pao sam skoro u Sodomiji od svih tih tel, kad vam se to pomeša uh, ljudske i sloč, stočna golotinja. Našao sam se u jednom trenutku u jednom tako nezavidnom sodomijskom položaju te vinmena, te perje, te praocreja, te seći, džigerice. Onome što je pre par minute jaš bio pun života, pun nade, punih pluća disao, te vadi oče, seci bele bubrege, čereći, tranžiraj, ovamo, onamo, te pakiraj. Kad vi vidite, uđete u klanicu, drmete onim čekićem i posle toga imate zaužinu salame. Od tog istog. Što da kažem, je očekićano. Očekićano. Recite mi, molim vas, da li ste vi u tim životinjama videli još nešto osim finalnog proizvoda. Ja pretpostavljam da jeste, ali ovo je tendencijezno pitanje. Znači, videli ste više od neke konzerve, neke paštete, je li tako? I ja kad sam ovo živo i vidim bika, ja, nje, ja kažem meni se to iz, izopačilo sve. Ja vidim bika i vidim pre sebe, pre svojom mesni narezak, Svatno, vidim stvar. Da. No, vidim kobasicu kad vidim svinju, ja i sad nekad mi, onako kad me umor sahvata, sahvata vidim pase svinja, ovaj, ili laje, ili šta je znam, pod vodistu šta se šete, ja vidim normalno kao da mi pred očima šeta mesni narezak ili ne daj Bože I ja da vam kažem, ja sam nekada elektročekićem uzeo i po 50 životno dnevno. Nekad me i noću bude. Zovu me ovaj, u službu, na primjer, tako je bilo ajde, rade, dolazi do korolješ, stigo kamion, goveda, svinja, pilići, na hiljade njih. Ja sam oduzimao živote ko, ha ko Eichmann na beskonačnoj traci. Sve se pretvorilo samo u broj. Znači, vi ste dobri bili u tome, vi ste to dobro radili? Ja sam to radio rutinski, ja o tome nisam razmišljao. Meni ste rekli, kada smo razgovarali pre da ove emisije... To se svojilo da me to mučine. Da, rekli ste mi kada smo pre emisije razgovarali da je onaj sam početak prvih recimo godinu, dve do tri. Vi ste čak i uživali, pomenuli ste flipere, da ono dugme otprilike takav neki... Pa ja sam imao, ja sam mogo da radim sa dva čekića. Uzmi, bio sam jako konj prislonim te čekiće normalne na čelniku i normalno ako fliperi... Pa, pa, s tim što posle izvesnog vremena ja sam se već osjećao kao ratne zločinaca. Ratni oz zločinac i bezkažda. Ja u stvari kad sad pogledam ja sam stalno žudeo dok sam radio taj posao za nečim lejpim. Ja sam čak i kod devojke počeo da gubim razumevanje sednemo da večeramo, odemo da se ljubim u bioskop kad meni padne čekić na oči leti mi perje ona me gleda oči i ovaj, a ja razmišljam gde bio Čehić naslonio. Ona recimo naprijed, kad smo zajedno živjeli, brije noge, a ja je pitam oćeš da te ja maco ošurim. Sedimo spremila pastetu recimo sa medom i orasima da se malo smirimo. Kad ja osetim pod jezikom meso i kažem maco ja ovo nisam klao, odavde nije puste na krv. Gospodin Rade, nova godina je 31. decembar ovo zaista ovo zaista ovo je zaista teška tema ja bih, ja bih molio reži da puste jednu jednu veselu pesmicu pa ćemo da rasnim, mada moram da priznam da vam zaista, zaista nije bilo lako to je ljudska sudbina čovek koji od malena o, o, ima ono ne, da ti kažem sasme malo bolere poznajemo čekić, to je jedan neizbrisiv utisak to je kad, kad se probudiš i odeš na posao i osjetiš da si dželat u duši znam, čovek čovek, to onaj usud čovek se nevin Čovjek se nevin rodi. Da, to sam htio da kažem. Samo se nevin rodi, a posle šta radi, to Bog te pita. Bog te zna. Jo, gospode, Bože dragi. Tok šou, braće, bud kren. Dakle, dragi slušalci, sa nama u gostima je pravi dedam raz, gospodin Olaf Kurjački, nekada rade Kurjački. Počeli smo priču, dosta je teška, ali moram da konstatujem da je ovo realni radio i govorimo onako kako stvari zaista jesu. Je li tako, gospodin Kurjački? Ne možemo da izmjegnemo ono što je bilo. Pa tako. Bilo pa prošlo da. na, na sreću da, vašu, je li da, tako? Da, da, da, znači, vi ste da. u klanici deset godina, ne svih deset godina, ali deset godina ste patili? Ja nisam patio svih deset godini. Ja sam A. patio već pred kraj, ja sam vidio, ja sam u svoj mani to potmu, potmulo me pritiskao, pritiskalo i ja u stvari u jednom trenutku više nisam znao kako u stvari da se toga nekako Zorate, te, to ra, ratosidam i šta, šta da tu vam haplje nešto. Da, da, pivo se prosula. Mm. I ja sam onda... Ja sam čak i išao kod nekog psihijatra, on mi gledao u oči sa lampicom da. i on dobio sam ja uh, u banju 15 dana, da. ali posle te banje je, meni je još strašnije bilo kad sam se vratio. Ove, kad sam se vratio na to od čega u Bani je počelo nešto da mi popušta i onda odjednom ja opet začekićem. Recite mi... Da li se osetilo nešto u vašim snovima? Posledice kakve su u redu? Nemiriste preko dana, noću. Kako je vaša noć izgledala? Pa evo, baš te godine kad se pojavio onaj goveđi virus, kaže meni maca, kaže, idi ti rade malo sa društvom, popričaj sa nekim. Ove. Vi ste se izvinili, vi ste se povlačili postupo. Ja sam se pa ovo kao totalno, a totalno tebe, se zvuk, da. Ja u stvari Jasne. sam počeo da mislim, me sa pred očima kaže vam ta realnost, ja ja ovaj gotovo da više nisam živog, što ja nisam počeo da pravim razliku. Da. Za mene je svako bio u stvari potencijalni mediji, da. normalno klatnična žrtva. Ja sam tako posmatrao ovaj i kaže meni maca, idi ti malo treso si, ti se ruke, idi se društvo malo papriče sa njima, malu neku muziku, slušajte, idi u subotu idi na futbol, recimo da gledaš, sedim ja na futbolu tom i vidim ja da kako kog igrača vidim i kako me naljuti a meni čeki spred očima da. i ovaj znači, i onda sam počeo... vi ste uz pomoć vaše supruge, ali tako nekako ona vam je mnogo pomogla, vi ste krenuli u društvo i I rekli ste od prilike 95. godinima je prelovna ba, Pas posle Dejtonskog spo, spo, sporazuma kad se počelo pričati o tim zločinima da? Ovo je mene, je to u stvari ta priča o zločinima malo angažovalo da ja razmišljam šta ja to Kažem sebi, radeš šta ti to radiš? Da A onda sam počeo malo više da pijem, nešto je počelo da se u meni lomi Malo sam više počeo da razmišljam više o zločinu kao takvom A kako se to razmišljanje razvijalo, onda sam u stvari došao, osetio sam jednu strašnu kriv, krivicu, jedan strašan osjećaj krivice. Gospodin Rade, ja se izvinjam, prekinuću vas nekoj na, na telefonskoj liniji pa da ga čujemo. Linija je pukla, evo. Evo, javlju iz režije. Bio je pa je otišao na žalost. I posle Izvolite. toga, baš kada je bila ta priča sa Hagom, ja sam um. došao u jedno takvo jadno stanje da sam osetio u stvari da ja sam taj nezavisno od zločina drugih, da? koji u stvari mora sam da se javi. Evo vidite, kod nas čoveka treba da vuku, da ga za Vuku vuku, ja sam sam otišao. Znači, vi ste sami, sami otišli i rekli, evo ja sam čovek. Sam sam, sam otišao, došao sam tamo na recepciju i pitao sam je ja, mogu da dobijem uh, prijavu. Šta, šta su vas oni pitali? Vi ste se pojavili tamo. Ja, šta je. ste rekli da ste zločinac? Ja sam rekao, prvo sam pitao gde mogu da dobijem prijavu. Da. i ovaj dali su mi neku prijavu neki papir, ja sam to ispunio i posle izvesnog vremena ja sam čekao tamo jedno 30, 30 skoro 45 minuta, 3-4 sata da. I, ovaj, i jedna dva, dva mladića su došli sa nekom ženom i malo su gledali kako ću da reagujem i onda su, da. me, ove, izbacili su me izbacili su me. Znači izbacili vi ste zaista u dubini duše osetili krivicu i oni nisu... Pa redumali. izpalili su me tamo, ja sam mislio to će me osloboditi neke krivice. Da, da bi vaša katarza, ja sam, bi to bila, znači hak bi bila vaša katarza. Ja sam ocekljivo ja da će to da me spalje. Jer ja u stvari već na kraju više nisam mogo ni da radim taj posao. Ja sam od lepi stvari... Što mogu da se setim ovako, da su bile lepe stvari, najviše voleo da slažem kutije. kutije. Na kraju sam otišao i slagao sam te kutije, da. ali dalje je mene to grizlo. Pao sam zatim u takvu komatoznu depresiju, tako sodomiju, da kažem, slepo sam ja slagao kutije, ali ja sam video da ništa od toga neće biti. I ja sam se onda odlučio na jedan odlučan korak. Ništa mene više nije tamo veselilo. Mislio sam na štrik i... Znači, došlo je dotle da je smrt jedino utočište To je strašno Zahvaljujem nekoj na telefonskoj liniji pa ćemo da ga čujemo Hvala uh, Ovde je vlada Butka i dva Izvolite Ja sam vaša reinkarnacija Sjajno, sjajno Ja sam baš negde na Isam granici Programo možda? Naravno, ja sam na granici Da li verovati A, ko u, ko u reinkarnaciju stvari. ili ne K'o ste vi u stvari? Džani Butka ispred mikrofona, izvolite Kako? Džani Butko, izvolite. Džani? Da, da. A vlada, da li vam je to nadimak ili... Vlada, ne znam ja, jel, jeste vi možda tražite ne, privatan, da ja, privatan e, stan pa ste pogrešili? Ne, ja sam provokator. Dobro, hajde vi e, isprovocijate. Da li je vaš tata Marko? Ne, ne, izgleda ste pogrešili. Izgleda da ste pogrešili. E, gospodin je izgleda, tražio privatan stan pa je pogrešio. E, gde smo stali, dragi moji gospodine Rade? Znači, krajnje rešenje za vaš slučaj koju ste sami osetili je smrt to sam hteo da kažem i ja sam hteo neku lepu smrt i kupim ja tamo iz Haga kupim lepo kartu za Finjsku do Finjske čak da idem u polarni krug da. da uđem u polarni krug u zemlju ne dođeo što se kaže da. i jer sam čuo da je bela smrt najlepsa smrt znači vi ste praktično u smrti tražili lepotu ja sam video da više nemam izlaza Ali tamo šta se meni dogodilo, ja vam pričam sveto zbog ovoga što sam tamo upoznao najdivnije ljude. Tu sam ja prvi kontakt sa deda mrazovima imao. Sjajno, neko je na telefonskoj liniji. Neko je na telefonu telefonskoj Bože. liniji. Da, izvolite, dobro veče. Zdravo da se srdačno поздрављам. Zahvaljujem mnogo. Господину Радету Чекисти, да. А то је то Достојевскис тако се може прича. Da, pa to, je, to su velike i ozbiljne dileme. Čujte, da kaže ali mene samo interesuje kad je još deset godina gdje sam rade čekista živeo u Mitrovici. Da li se možda upoznao sa ovim matićem, ovim... Sa Goranom? Juhaj. Goran Matic, sigurno ga bol, bar izviđenje ga možda znam, zna, njega mogao nešto, taj što otkriva ose i druge insekte i životinje Mene je gorilče uvek izbegavao znao je da sam ja čevk izbegavao E izbegavao. To, to, to, to, to. E bolje bi bilo da da on krene za hag Dobro, imate li pitanje za naše gošta možda? Ja ovaj nemam pitanje, zbunjena sam Jel slavite vi noćes? Molim? Jel slavite vi noćes? Pa ja gledam malo je Esmeralda, ili kak se zove na Esmeralda, nego Rozalinda, a više slušam vas. Tako i treba, mi smo ipak bolji od televizije u svakom Aha, slučaju. Ajde, svako dobro i srdečno. I sve najbolje sredstvo življe. Čekić pod glavu. Važi i prijetno. Što moja pokojna baba, gospodnja voja. dakle uputili ste se u zemlju ne dođaju u šta se rekli finsku ja sam se uputio pravac u, u polarni krug da uđemo polarni krug ja sam isao baolja na zadnje stanici sam izasao iz da. voza i ovaj u polarnu noć u polarni krug i misio tamo sam hteo da sačekam belu smrt dobro i ovaj dali ste nešto se meni počelo nešto da dali ste dali ste vi znali i o beloj smrti Ja, ni, ja znao sam iz pariča sam znao. znali ste da je to ipak lepo znao sam da je to lepo. ja sam primetio kako sam išao kroz nek polako se vukao, vukao, vukao. Da. i kako me neka toplota obavija obuzima obazi me. Dobro i znači šta je bilo mi ja sam tom zaspao, sam. zaspao sam. I? i u jednom trenutku jedan velik tako kao kroz jedan veliki jezik je počeo da mi liže lice jezik dosta lepljiv, dugačak mokar, lazan, topao. I odmah se ledilo to na liče. Ja sam mislio kako, kako mi je prijatno, kako me sve to zagreva i kako ovaj jezik me fino liže i zagreva i kako mi fino toplo. Da? I, onda? I onda sam čuo neki jezik čudan, jezik oko mene. Neki lavež, neki krike, nisam ni reč razumel. Znači stigli ste u zemlju Laponsku ne znajući našli se među Laponcima. Kad sam otvorio ja u stvari oči mene je Irvas lizao po licu. Da, Irvas u, onaj koji se preži u solnice. I, taj Irvas me i u stvari moje napaćeno telo sanjao sam u stvari u jednom trenutku kako, kako mislio sam Bože kako kako je smrti u stvari mučna kad meni i taj jezik iz te klanice i svega toga a sa druge strane prija mi dru... kako ja ne mogu da se oduprem u stvari tom znači, jakom utisku i да da za mene nema više šanse ni pomoć ništa. Znači vi ste се uplošili da se nije opet vratio Mitros, da се nije vratila klanica А ja sam mislio da, Mitros da, je, ne... da ne mogu ni u paklu od Mitrosa da se izvude Da, to je bio problem Dobro, ja bih da pustimo jednu pesmicu. Telefone ćemo uključivati malo kasnije, naš gost bi imao još dosta toga da kaže. A... a bi na toalet skočio. Da, i na toalet bi morao da skoči, pa ćemo posle toga uključivati naše dragi slušalce. Sad bih da pustimo jednu muziku. Talk show, braće, butkaj. Imamo najhuga na telefonskoj liniji koji se baš trudi, pa ćemo ga čuti. Izvolite, dobro večer. Halo. Da, da, slušam Megbaba. Da Halo. i vama i vama Ovde Ali Abu Hassan Džaferim Kolega Svaka... Olafov iz Laponije Želim Svaka čast samo... da, da, Pošto vas da čujem ovi striti slabo šljakaju Recite. Želim samo da kažem gospodinu Olafu Da je jedan noturni lažala Znate zašto? zašto? Čim je došao u divnu prelepu belu Laponiju Osunetio mi je sve irva se katastrofa Moje ljudi u Saudisku Arabiju ne mogu da dobiju poklone zbog njega Dobro, imate li neko pitanje? Pa kako pitanje? Nek mi plati za Irvase majkom u njegovu. Prijatno. G gospodine, mnogo vam hvala. E, ovo je naravno otvoreni radio. Gospodine, rade o, pije vi... Pije čovek, svasta pije, sedne pije, za o, Novu godinu. Da ovo... kao... Ne, ne, da vas pitam. Nije ovo se sam. meni čini da je kolega Deda Mraz iz nekih istočnih krajeva. Istočna Azija. Ja mislim da, je to, da su to njegove koordinate. On je sebi Deda Mraz. Znači, mi od ovih neformalnih deda mrazova to se nakotilo. To, je, to je, sad, sad je svaki deda mraz može da bude. Ne, ja ne ne volimo kod toga da se izjašnjavamo. Ovako mi smo doneli deklaraciju i da bez licence, ovaj crno na belo, vi uvek kada sretnete nekog da vam zvoni na vrata Prvo tražice licencu, crno na belu, a onda kažete, izvolite gospodine, uđite da vidimo šta imate u torbi, otvorite, tu su deca, tu je žena, tu je stara majka, svako ima neke žede, pa nek on pogađa i ugađa. Znači, to je problem, mnogo lažnih gdje da mraziva šajta e, innači, našim ulicama. Inači, irvas, irvas je dvopolas, to je dvopolna samodoma životinja. Znači, nije moguće da ste vi nešto suneti? Mnogo sam rogove da mu sunetim da znači u redu to smo razjasnili recite dalje znači, u zemlji Laponiji ste se probudili našto među Laponcima kako je to dalje išlo ja sam se probudio među Laponcima i oni su vrlo srdačni ljudi i oni su me da kažem reanimirali vrlo brzo Vi ste, i ja sam počeo se. da živim njihovim životom postali ste svesni znači da, da je to realnost ja sam tamo našao neku kako bi da kažem mogao nirvanu Dobro. ja sam se smirio tamo Su da me, prestali su da mi se znoje dlanovi, naprimjer, što je meni bilo u stvari najveći indikator da, da, da u stvari od tog čekiće, ja sam morao da fliperam i meni su se bili počeli od toga znojiti dlanovi, a tamo je to nestalo. Dobro, Ja sam video da sam drugi čovek. Odlično. I? I, ovaj... Šta je I među laponcima jednom dok smo sedeli oko vatre ljustimo neku njihovu rakićinu od iglica, kiselo, nešto, oni vole da popiju, tu smo se našli da, I, piju znači oni dosta pa piju oni, tamo je zima i normalno oni piju. piju iz dva razloga piju zato što je zima, a drugo zato što da prekrate vreme a onda jedu dosta i tog kefira samo što taj kefir mene lično je uvek nadimao i ja sam, više, više sam bio sklonen i piću nego kefiru da, dobro, i, I tomu onda, pijanju Kako su tekle stvari? Ovaj, kad su me reanimirali, ja sedim tamo sa njima pored vatre i jednom pričam onako koliko sam ja znao neke strane jezike, a da kažem više, su, oni su dosta obrazovani, nisam uvoju po svetu, oni nosite poklone. Ja sam se poverio jednom najstarijom i još nisam ni znao u stvari o čemu je rečio. O čemu je bila rečio? Rečio je bila o tome da u stvari prst sudbine je mene odveo u leglo deda mrazova. Znači, vi ste baš pogodili u metu, što se kaže. Meni kaže, taj čovjek koji je sa mnom sedeo, kaže nemoj ti da očajavaš, sad ću ti ja reći, ima da. tu još dosta posla za tebe. A ko je to bio taj čovjek koji vam je rekao? Ispostavila se kasnije, ja pretošta? To, to je bio šef organizacije, on je i danas, počas, on je danas čovjek u godinama, ali danas je počasni član i konzultant ovaj, tada je bio veliki majstor orga, organizacije. On je još, on je, još, još je. veliki majstor u penziji veliki majstor penzije. Da. Znači, slučajno ste nabaste. Vidite kakav je prst sudbine. Da li vi verujete u sudbinu? Ja ne verujem u sudbinu, ali mogu da, da se saglasim da, se da, igra. Stvar, da nekada se sudbina poigra i da nekada neke stvari nemaju zdravorazum s govjasnjenjem. Vi ste, znači, baš otišli kod glavnog kod glavnog i tako je on mene tamo upisao ja sam poslao na kurs za kalfu prvo sam davao radio sam na pakovanju ja sam nešto i znao sam sa sam toga radio sam na pakovanje poklona na tranziranju na izboru na statistici recimo na ove distribuciji I, to bude taj, jako mnogo, količinski. Te, normalno, prošao sam ceo taj put, kalfa, šekar, predmajstvo. Ne, recite mi kod tog pakovanja poklona, to, to su velike, to je to, centar distributivna, tako odatle počinje sve. Odatle, tu je u stvari mozak cele, cele organizacije. I to je jedna velika, da kažem, to je na dva hektara jedna, jedna velika ustanova. I Ima tamo... i pećina neka, je li tako, gde se pokloni u stvari smeštaju? ne. Nema, ne. to se mi onda je pogrežan podadak. O, je. Da ste neku informaciju dodali, oni se smeštaju po celom svetu. Ja recimo danas radim kao šef di, di, divizije, a, ove, sektor je to za, za direktnu ponudu. Da, to je jugoistočna Ovo. Evropa, je li tako? To sad... je za jugoistočnu Evropu. Da, vi ste znači postavili šef sektora jugoistočne da, Evrope. Tu sam morao da ra prođem različite rangove. Imate sertifikat? Imam sertifikat, da. međunarodno je to priznato i ovaj, tu vi morate da prođete od tih, od kurseva različitih imate normalno ovaj, i vežbe i fizičke izdržljivosti i mentalne izdržljivosti kurs pogađanja želja, kurs čitanja nekoliko jezika morate da poznajete a ovaj, to sam hteo da kažem oko ovih nazovide da mrazova da. ni jedan od ovih nazovide da mrazova ne može da prođe kurs fizičke izdržljivosti koji se na primjer ja prošao da. samo kažite nekom je od tih deda mrazova kad on dođe, dođe na vrata pozvoni, neka proba da se podigne 20 metara recimo uz uže i poslice jednom rukom i jednom nogom da. a u drugoj da drži torbu a nogom da se opire samo uz zid da ne bi glavu mogla Vi slušate sada niz dlake tog šovu braće Budkaj Poštovani slušalci sa nama u gostima je pravi Dede Mraz gospodine Rade Kurijački nekada, a danas Olaf Kurijački koji je došao iz severnih zemalja uspeo se u hijerarhiji Dede Mrazovskoj i evo ga danas si sa nama razgovara u studiju, ima još posle deli poklone večeras, delite li još večeras što? ja od devet još imam smenu jednu, tako da, da od devet još delim sa, sa suprugom da. ovaj, i delimo uh, detelinara, podbara Da imam imam zapisano je još dobro, taj deo. Dobro, ljudi će na koji dobio poklon značem mislim da sad ne iznosimo raspored je tako dalje. Znači u finskoj ste savladali, ajde da kažem, izučili zanat. Priča se da deda mrazovi lete. Imali istine u tome znate šta, naravno da ima istine s tim što je u stvari treba shvatiti šta je u stvari posao da je da mraza je posao? posao da je da mraza je da napravi šou, da ne samo da dođe i pozvani da da taj poklon da? on mora na neki način da pročita želje onih koje taj poklon traže i da na spektakularan način taj po, poklon ispostavi. Da li je tačno da ljudi se javljaju vama i izražavaju svoje želje? Ne. Oni se prvo jave da. Oni koji tačno znaju šta hoće Oni koji slute Koji osjećaju neki nejasni osjećaj Da bi hteli ovo i ono Ali ne mogu tačno da pogode Tačno da kažu, da nađu tu iskru Koja se prelomiti i da kažu šta žele Tu mi Počinjemo sa čitanjem želja Sa, sa daljinskim Ekstra kognitivnim čitanjem želja Dobro, ovo letenje ste zaboravili Da mi odgovorite da li reču nekoj levitaciji. Lezite 20 metara, otprilike imate tu moć. Preletni od 20 zavisi kako ko. Ja letim čak i do 40 metara, s tim što se sa, sa povećanjem visine leta skraći skraći domet leta. To to, to je naređeno. Ja mogu da, da uletim na visinu od 40 metara, A. ali ne mogu da letim e, kontinuirano na tu visinu. Mogu recimo šta ja znam na otprilike 2 km mogu da da da ostvarim tih 10 metara, dok recimo mogu i nekoliko sati da letim na visini od 10 metara. Znači, vi se otprilike pet puta brže krećete od klasičnog autobusa? E, ne znam šta je ovde klasični autobus, ali pa, to je od... 80 kilometara, da, da, da, znači da, da. vi s tim preskocima, je li tako? E, sa tim preskocima mi imamo normalno konačišta, imamo odmorišta gde dajemo irvasima hranu, gde i mi sami se osvežavamo, gde moramo s normalnoako lepo vrijeme i tako ja se uparim u ovom delu i moram da se istuširam da bjemo A da pravila, pravila službe podrazumijevaju da vi to ne skidate tako Ja to ne skidam u toku novogodišnjih praznika znači to je praktično mjesec da, dana al da tako Nesmijem da pijem jer da. ja imam normalno imam vozačku dozvolu za, za letenje da. vozačku dozvolu za B kategorije opsluživanja Irvasa da. i imam dozvole za prelet koje ja moram preko granica različije. To je u subitanju države članice. Morat ćemo se dotaći u ovom drugom delu našeg razgovora. Znači, države članice koje, koje su potpisale konvenciju, ima države koje nisu potpisale konvenciju. Znači, prelet tražite tamo gde je omogućen prelet. Naša država do skora nije omogućavala taj prelet. Tu ćemo se dotaći vrlo zanimljivih onih tema koje su vezane ja, kad... za sadašnju kad... na našu situaciju. Vi znate kako je to kod nas sve teklo? Sve je se radilo na crno. A tu je još jedna uh, bit Da funkcija deda mraza, da. on je u stvari, da kažem, pasivno, uh, uh, pasivno odlučujuće telo tokom godine, da. dok se aktivira pre nove godine i onda ima ključnu ulogu. Dobro. Ne samo da ima ključnu ulogu u donošenju po poklona, nego u celoj politici donošenja poklona, a to su u stvari već globalna i strateška pitanja. Da. Naša država je za ovih poslednjih deset godina isključila iš vojnog saveta Deda Mraza kao obaveznog člana. Znači koje odlučuje vrho... ovim strateškim pitanjima šta će biti poklon, šta će biti vrednosti koje će se distribuirati, ko će dobijati, šta. To je, uh, umjesto toga, počela je jedna otimačina i prva stvar koju je posle osme sedmnice Milošević učinio je u stvari da preuzme na sebe, da otme u stvari da na sebe preuzme ingerencije Deda Mraza. Znači da pojasnimo, Za vreme Tita u Vrhovnom savjetu To se tada nije tako zbava i, da, da. I Tito je poštovao Znači Tito je u svom kabinetu imao Stolicu za Deda Mraza Deda Mrazi postoje u Vrhovnom savjetu Odbrane predolaska Miloševića na vlast Kada je Milošević došao On je jednostavno on uzurpirao. I uzurpirao I on da. je radio šta je hteo on je sebi počinio i carinsku službu koja odlučuje koji pokloni smeju da prođu, koji ne smeju da prođu, on je preuzeo i to šta može, šta ne može da se dogodi i na kraju tih najglupljih najgorijih godina vi ste imali poklonne cigare na primjer koje su sve prolazile kroz račun Kerteza Marka Miloševića i ostalih a pravi pokloni prave vrednosti su bile u stvari gurnute u stranu Mada ste vi kao služba, vi Vi lično kao čovjek koji je sa ovih prostora vi ste mnogo doprineli u vrijeme sankcija da se nafta recimo doprenu u našu zemlju preko preko tih poklona sa da, Dunavom mi smo Dunavom za novu godinu sleperem naftu nosili i nikon i pod jelku pod smo stavljali normalno kod vozača smo stavljali naftu da nikon danas nikon nikom da nas hvala ne kaže zbog toga ja to ne tražim ali ja sam bio tada na crnu u ovoj zemlji bez mogućnosti da, da biram ja sam na crnu radio i to sam radio u ime ovog naroda zbog toga što naše mesto nije bilo popunjeno ili je bilo popunjeno čovekom koji zato nije bio kompetentan Znači da pojasnimo, od 80, čini mi se da ste mi tako rekli, od 88, pardon, 90... Od 87. Ne, ne, ne, ne ovo sam hteo, od 98. godine. Vi ste ponovo na ovom terenu, kao aktivni, deda mraz, legalan, ja sam s papirima, i... koji ne može da se vrati na mesto kojemu pripada. Vi ste za vreme Miloševića bili onemogućeni, vaša stolica je bila uzurpirana, Milošević je pao. Vi ste i dalje kao patriota mnogo učinili dopremajući tu naftu u vidu poklona preleti su vam bili onemogućeni ili tako, preleti što je vrlo značajno ne delite vi pokloni samo u našoj zemlji ili tako znači sada kada se promenila vlast molim vas vrlo predsjedno sada se kada se promenila vlast vama pripada raspored Vrhovnom pripada. savjetu odbrane vama pripada stolica nama pripada stolica da, kao organizacija, a vama kao ličnosti stolica u Vrhovnom savjetu odbrane šta se tu dešava? ja sam hteo da kažem da još jedna tvrda stolica je za crnogorskog predsjednika i predsjednika Crne Gore u, u Vrhovnom savetu, Deda Mrazovskog predsjednika Crne Gore. Da? Vi znate kakvi su sada odnosi u federaciji i da zbog toga u stvari još uvek se klacka to pitanje oko Deda Mraza. Kako goštunica gleda na, na Deda Mrazove? Imate li neke podatke? Da li ste razgovarali s njim lično? Da li on za tu inicijativu da se vrate ingerencije Deda Mrazovima koji treba da obaljuju funkcije koje su im pripadaju kroz, kroz drugi da istorijski to. period. To se možda malo zna, ali ja sada imam legalnu dozvolu za radu u ovoj zemlji, to da. znači koštunica kao legalista, on je meni dozvolio stvari da se ja bavim tim poslom odgovornim, da. ali ja još nisam u savetu odvaran. Zašto? Zbog toga što crnogorci tu podmeću klipove dobro i imali još neki problema crnogorci, A to što crnogorci, podleću, crnogorci to je, podmeću klipove crnogorci znači podmeću klipove u raznim sad segmentima zajedničke države ali skupština da, parlamenta trebalo da izglasa to je pre neki dan mesto, bilo jesto pre neki dan pre neki sredla, neki sredla, medelje, da. je ssedala savinska skupština da trebalo da izglasa da se dodeli ponovo mesto legalnom predstavniku naše organizacije. Da, Deda De Mraz trebalo da bude u vrhovnom savjetu odbrene, ako se ne varimo. To, to, je, tako to je francuski da sistem, čini mi se. To je fran, francuski sistem po kome u stvari postoji jedna, to kažem, koštunica sa tim se slaže, ali koštunici je jasno da je koštunica od naroda, da? dok Deda De De Mraz je od Boga. Da, sjano. Idemo na jednu muziku pa ćemo nastaviti razgovar. Režija, molim jednu finu pesmu. Maja, Maja, lepa pesma jedna. talk show, braće, bud kreći. Poštovani slušalci, razgovaramo sa pravim dedam razom, gospodinom Raditom, sadašnjim Olafom Kurjačkim. Gospodine Kurjački, evo, dotakli smo se, naravno, politike i ekonomije. To je neminovno u ovoj zemlji, gde je politika jedna od ključnih tema za svaki, svaki razgovor. Znači, koštunica legalista, kako se vama čini... Kakav je njegov stav u odnosu na deda mrazove? Ja sam rekao da je u stvari kao legalista koštunica prihvata francuskih sistem po kome jedna stolica u savetu odbrane ovaj, je predviđena za deda mraza, za državnog službenika koji se bavi pitanjima poklon novogodišnjih poklona. Da. Sa druge strane, sa jedne strane u je stvar sa koštunicom Ajde, pomozi Bože, ali sa, sa ovim Dinkićem, ovaj Dinkić koči celu stvar. U čemu je problem? Problem je taj da on kaže ne može sa poklonima, sve dok ne prođe kroz knjige. Aha, znači ko Kaže kontrola, on, nisam kontrola. ti ja, ni kertez, ni majka, da radiš sa poklonima šta hođeš, nego da sve pro prođe sa knjige. Ali to mene ne zanima. Mene da. ne zanima samo da li ja kao član saveta odbrane mogu da odlučujem o zeljama uh, o željama građanstva. Da. A ja u to nisam uključen. I kako znači... sada, kako sada, da ja tajneže, vi na uh, izborima, na glasanju zaokružite i javno izrazite svoju želju. Hoćete ovoga, hoćete Šeselja, hoćete Miloševića, hoćete Kostunica uh, I, i to je da. jasna stvar. Ali šta sa onim željama? Šta sa podsvesnim željama? Koje svako dete, svaki čovek, svaka žena, svaki član o, ovo, ovog naroda, u svoje duši e, osjeća i želi i da mu se ispuni ta želja za novu godinu. Dobro, Koštunica koštunica je mnogo uradio, naša zemlja se otvara, je li tako otvorila se, e, međunarodni pa zna... monetarni fond razne međunarodne organizacije u kojima nismo imali pristup, sada su nam vi, dostupne. Kako, vi, vi kako ide ta? Vi znate da Koštunicu sada svuda prihvate, da? i Savete Evrope, i MMF, ali svitamo tamo dobro, sve je u redu, izborite iba kraći ali šta ćemo sa Dedam Razom? Da. Tu na to ko štunica spušta pogled, pogled. On je legalista, ali preteruje, jer zna on u čemu je tu začkoljica. Jer zna da ako ta stolica ne bude popunjena, mi možemo da se pozdravimo i od Saveta Evrope, i od Evropske zajednice, i od Međunarodnog Monetarno for, for, for, i od ostalih organizacija. Da, znači Evropska zajednica nas neće prihvatiti ako to pitanje One ne rešimo. Oni ne pitaju šta ćete vi sa tim da uradite. Oni su postavili uslov. Do februara meseca imate da odlučite šta ćete sa tom upražnjenom stolicom. Evo, ove godine su ga ispalili crnogorci. Oni su isto uzeli na sebe da rešavaju ta pitanja. Srbije je to nešto prolongirano, ali se. oni znaju, svi dobro znaju, a i Dinkic dobro zna da kad dođe februar, da će onda se videti ko kiši, ko vedri, ko oblači. Hoće li biti novogodišnji poklon u Crnoj gori? Ove godine u Crnoj Gori neće biti novogodišnjih poklona ukoliko oni sami svoju neku, neku ne naprave organizaciju pa počnu među slobom na Oni su pomešali postare i deda mrazove. Oni mogu postom da dele poklone preko svojih službi, preko svojih plaćenika, ali oni ove godine od naše organizacije neće dobiti ni nokat. Ja se zahvaljujem, režija molim jednu muziku i onda ćemo da nastavimo razgovor. Ja se nadam u nekom vetrijem tonu. Štete sada niz golake talk show braćim butkai. Poštovani slušaoci sa nama je pravi dedam raz gospodin Radik Kurjački, danas Olaf Kurjački. Evo, pričamo o problemima i uopšte utisku današnjeg vremena jednog deda mraza, ali pravog deda mraza gospodine Kurjački, dotakli smo se nekih težih tema dotakli smo se mučnih tema, mogu da priznam to nije primjerano 31. decembru, hajmo poklonima hajmo o nekim lepšim stvarima vi delite poklone i večeras recite mi, oko poklona delili ste poklone i ranije na crno, do duše sada polulegalno mogu reći kakav je profil ljudi koji traže poklone nekada i sada imali razlike pa ja sam hteo da kažem jednu jako važnu stvar da. nekada je nešto poklon a nekada je nešto dužnost Dobro. vi ne možete da kažete evo sada ću da poklonim detetu ručak, doručak to je dužnost da, da, da kažem ili da poklonite narodu slobodu da. vi možete da poklonite život recimo tamo gde vi odlučujete pa sad kažete da poklonite kao život. vi nekada kada ste kao bili kad u... ja pok... a vi niste poklonjali život ja nisam pardonirao da Ali ovaj, to sam htio da kažem da naš narod, time što je ta stolica u Vrhovnom savjetu odbrane upražnjena, u stvari uh, uskraćen za izučavanje duhovnosti, za jedno obrazovanje o tome kakav je, kakva je funkcija Deda Mraza i da u toj želji za poklonom treba da u stvari postoji i određena skromnost. Mi u obrazovanje želimo da uključimo obrazovanje o zeljama. Dobro, kakvi su pokloni bili nekada, kakvi su se tražili, recimo, prethodna vlast i sadašnja vlast, verovatno evo, su ljudi ne. iz vlasti, proslavljajući novu godinu, očekivali da dobiju neki primeren poklon i verovatno su neki kontaktirali vas. A ja se izvinjam, evo, neko na telefonskoj liniji, možda on u ima nešto da nam kaže, dobro dobroveče, izvolite. Drago, moram ponoviti. Izvolite. Dakle, ja meni uplašena sam da Gosna Rade neće ostvariti svoje želje, pa sam htela samo da mu preporučim da ode u Hilendar, da probdi tamo jednu noć, da. pa će mu se možda želje i ostvariti. On je, ja mislim, rešio taj problem, bio u Finjskoj. To nije Hilendar, ovo nešto sasvim drugo. Treba, i naš predsjednik je bio. Ovaj, a što se tiče Crne Gore, ja mislim, Ta stolica i taj deda mraz, sve će to da bude u svoje vreme, ostvari će oni ono što žele, živi bili pa videli i ne treba se funo vrinuti. Džani, pustite posle Čobane, molim vas, divna pesma. Pozdrav! Zahvaljujem mnogo, zahvaljujem. Evo, čuli se ima pravo na svoje mišljenje, ja sam govorio više o formalnim nekim zahtevima koje mi imamo u vezi sa jednom razvojima i o tome da ustvarite francuski sistem zakonodatstva koji sledi ova zemlja bi trebalo da bude ispoštovan, ako ne, koliko, ako ne do kraja, onda barem koliko toliko, mislim. A tu su mnogi propusti. A inače, da se vratim na ovu temu, da, o poklonima. O poklonima. Da. da li se nešto promenilo, vi ste pitali, u deljenju poklona. Evo recimo, vi znate da uh, naš narod koji nema taj uh, za ovih deset godina izgubio je osjećaj skromnosti, izgubio je odnos uopšte prema tome šta je to poklon. Razna merila, vrednosti da, su pomerene kod nas. To je nasijel, pomereno tako. sasvim. Evo ja sam uh, Marku Miloševiću u Lipovačkoj šumi bio donosio prošle godine uh, jedan poklon. Tako. A staro pravilo da se poklonu ne gleda u zube, on je prekrašio. Što je radio? Pa, ja sam, ja sam, to je u stvari zavet da se ne gleda u zube, koji bi trebalo deca sa, sa školom, sa obrazovanjem, sa vaspitanjem da uzme. Za, vaš, za vas važi Hipokratova zakletva, ako se ne varam. Ja sam inače od Hipokratovom zakletvom bio još iz Klaniceta, ovaj. da. I još važi mi e, četiri godine, ističe mi 2004. Znači, godine, tako dobi... da meni se ta dozvola mi se produžila. E, svaki produ, godina da. se obnavlja je tako. Da, da. da Inače to za, što sam htio da kažem, oni je na primjer naručio tigra. Da. A e, ovaj putem tigar, ja sam ga nosio putem, očigledno je imao neki klaustrofobični stres, i kad su ga pustili u hodniku ovo ovaj je se pravio frajer pa kao stručnjak da mu vidi zube ja mu lajpo kažem nemoj dečko da se zavitlavaš jer ovaj kada je zevno rikno i ham jedno par nosamo je ovaj, nije moguće o, okrvavio šta je bilo posle toga a hoće da kažem samo da mi je to jedan upečatljiv primjer o tome da se, da se poklonu ne gleda u zube da, da to je baš pogotovo kno... kada je poklon divlja životinja a i kada je domaća životinja ne, ne gledali da se iz kurtoazije iz skrupula se ne gleda u zube Jasne. a evo što se tiče poklona danas koje nosim šta je evo, šta dođite je? da zavirite u moju torbu da vam evo. ja otvorim pogledajte šta imam evo imam nekoliko recimo evo. evo sad ovo nosim na dedinje Ajde, evo spisak imam nekoliko setova silikonskih grudi napis. nije moguće silikonskih grudi na dedinje šta će im evo ima čak evo ovo me čit' ovako sad zanimljiva stvar. Imam čak jedno pismo u kojem se traži da na jedno ime donesem nekoliko pari silikonskih grudi. Da, to sam, da podvučem, to se nekad preteruje u tim željenima. Sad se ja pitam, šta će, na šta će to da liči ta osoba kad recimo tri para ovih veštaka, oni što se kače za 30 minuta uz pomoć priručnog akušera. Rezite mi, molim vas. Gde da li, će to da kače? Na leđa da kače. Da li vi Odlučujete o tim željama ili morate da ih ispunite? Mislim, odluka je na vama ili na... Ja čitam, ja čitam ili želje u pismenom obliku ili čitam želje iz dubine srca. Znači, vi odlučujete da li ćete nešto odneti ne? Ja odlučujem, ali zavisi kakva je osoba. Vi danas imate, normalno on traži ima duboku želju samo da, posle, bude, da dobije neki poklon od kojeg se da bude što veći frajer. Tamo, uh, on ne razmišlja da bude dobar čovek, da bude uspešan, da bude na poslu sa svima drug, drugarcina, da podeli i ovaj, solidarno i muku i dobro i zlo sa drugima. On samo gleda kako da se na neki način istakne. I ljudi su u tom smislu neumereni u, po, u, u, ovaj, u traženju tih poklona, I zato sam ja da se što pre naše mesto u savetu odbrane u tim strateškim pitanjima ovaj popuni da bi mi mogli normalno ceo edukativni sistem da pretresemo i da normalno vratimo stvari na svoje mesto. Dobro, recite mi, imate li vi prelet danas? Noćas, evo, donacis. Da li imate prelet? Ja dozvolo već, za prelet? Ja sam, imam, ja imam za prelet još od Svetog Nikola. Imate, znači dozvolo za prelet je rešeno, to je u redu. Da, da. Znači, još stolicu u Savetu odbrane. Problem. Još ostaje to da se reši sa, sa carinskim pitanjima, još sa Dinkićem da se sedne da se vidi šta ćemo. Tu je problem, znači, kontrole. Pokloni koji idu kroz vašu organizaciju nisu dostupni kontroli, recimo ajde da kažem i Dinkića i, i ranijih i budućih, tu je tu je problem, oni vole da kontrolišu kretanje novca evo, ja, ja razumem i Dinkića, jer zna se kada je Milošević prevozen ingerencije Deda Mraza, tu se delilo ne prema zaslugama da. već se delilo šakom i kapom evo Marijanović, Karić i svi kažu odakle, kada ih pitate odakle dao nam Deda Mraz, a narod dobro zna da to ne istina i da pravi Deda Mraz bio na ledu, a da je onaj koji se pravio Deda Mraz da je on izabranima samo delio šakom i kapom. Da, to vi kao pravi deda možete... Da, samo kapom. Možete da potvrdite, pošto ste vi taj koji je praktično... To narod može isto da potvrdi. Da, Pogledajte da. vi ko vozi ove limuzine. Nije delio deda mraz svima, nego zna se onaj koji je uzurpirao fondove iz kojih se kupuju pokloni. Jasno. On je delio samo... Jednima je delio, a drugi su gledali. A drugi su glasali. Jasno, potpuno je jasno. Znači, kontrola je kontrola ekonomskih tokova utiče i na deljenje vaših pohlona Vi ćete, nadam se, uskoro da budete postavljeni na mesto na kom treba da ste, na kom kao razvijeni deo Evrope treba da budete, je l' tako? Ako će naša zemlja da da se prihvati, kuta da se, to je koji tren meni i slušaocima. Ja pričam slušaocima, vi to znate naravno. To je to je i vaš stav pretpostavljam. Znači, očekujemo da će stvari da dođu na svoje mesto, tako? ali moraju da dođu ako Mih. Hoćemo i tražimo nešto u toj Evropi. Jedna od prvih stvari koje mora da se reši to je pitanje statusa Dedamraza. Recite mi, jel vi nosite petarde u tom tim poklonima? Evo, apeluju da se petarde, evo biće večeras u Novom Sadu na trgu. Ovako, biće prema prema specifikacijama. Ni da. zapaljiva sredstva inače ne smemo da nosimo. Da. Tako da svoje deci koje su od Dedamraza dobile petarde neka se lepo ovaj, neka im se lepo kaže da to ne nosim te petar gde to im nose roditelji pa kažeš da o ti deda mraz to je u stvari laž za malu decu i to me mogu da poveruju samo mala deca dok ne isprže ruke, ruke presne, i ne znam šta da. i nešto pukne im u gluve i ne znam prusta stavljaju sva šta se dešava poštovani slušaci evo pet i po minuta je do devet je zapravo 21 sata Mi ćemo da privedemo ovaj razgovor kraju, od 9 sati na talazima razljena 021 sprema se žurka, znači muzika za sve one koji prave žurku, neće morati da se muče i da biraju muziku, da razmišljaju šta će da puste, to će moći da čuju na ovim našim talazima. Na kraju, možda neka poruka našim slušalcima za kraj, ono od Deda Mraza dve možda poruke koje bi bile bitne. Izvod. Jedno je da prave razlike između pravog i nepravog deda mraza, a drugi ra, dru, druga poruka je da dobro razmišljaju o svojim željama i čemu služete želje i da li ti pokloni u stvari treba da budu pravo ispunjenje njihovih najintimnijih želja. Ilu se samo da budu frajeri na bazi poklona. Ili ne znam šta, da se ubogat, niko se Nade da mrazovom pokloni, nije obogatio, ali je zato dobio duhovno spokojstvo. Jako lepo rečeno, sa nama studiju bio je večeras 31. decembra gospodin Olov Kurjački, koji je čovjek koji je prošao golgotu, možemo reći, unutrašnje vrednosti, u njemu su se rušile, imao je toliko, toliko problema i posle te golgote uspeo se na mesto, gospodine Kurijački, na mesto koje je zaista, moramo da ga vrednujemo najvišim ocenama, na mesto velikog, niste veliki još majstore, je li tako? Ja sam kandidat za velikog majstore i otprve. Za jugoistočno Evropo. Za jugoistočno Evropo. Da. Da. da, da. Znači, uspeo se na, na jedno mesto snagom unutrašnjeg. Unutrašnjom snagom. Hajde, pomozite mi. Ja sam, sam hteo da kažem, ja sam se nekako izvukao iz, iz, da neću sad da kažem iz čega ali ja, uh, ja samo hoću da kažem jednu stvar da evo sada da kada razmišljam svih ovih godina koje su iza mene kada rezimiram i vidim šta je ovaj nanoc sve preživeo i ja zajedno sa tim narodom da ja se duboko nadam da novi milenijum će ovom narodu doneti prave vrednosti i prave poklone i da neće Deda razovi biti UPS, poštarska služba ili politička neka, da kažem e, kroz neke političke prioritete da se dele pokloni, nego će svako znati u svojem srcu da odluči. Ako su to silikonske grudi, molim lepo silikonske grudi, jedan par paketić, jedan. A ne ovako sa ovim pretarivanjima Ja očekujem da će se nešto promeniti jer evo prema ovom spisku koji ja drжим evo ovde preku ruci šta se promenilo Za večeras za Novi Sad ovo nećemo čitati za slušaocima ovaj straš. Pogledajte ovo. Ovo je strašno, pogledajte. da. Ovo je strašno. Web od sedam atmosfera. Vostokar prikači to ima mozak da musi sa Da da po pa, Viagra mislim nećemo čitati ovo ipak diskretno tu sva imena poštovani slušatelji ovo je bio još jedan talk show braće Butke a masa stajeća kanta Viagra da. žurka kaže da da gospodine gospodine Radiku Rijački sa nama u studiju ja vam se mnogo zahvaljujem na večerašnjim ja da čitama nemojte nećemo imena zaista da ne budemo indiscretni poštovani slušatelji evo 9 sati vreme je za žurku puno pozdrava od braće Butke i njihovog gosta izređivač pozdravljuje gospodin Roberto Fantastico i gospođica gospođica Maja Labela koja je pila muziku i naravno braća Budke i njihov gost Deda Mraz, gospodin Rade Kurjački gospodin Kurjački, lako noć, prijatno, sve najbolje za novu godinu Hvala lepo Znači, Evo sve ja. najbolje, žurite Mene još minut ostao ja da. još posla svima neka se lepo zabave neka lepo proslave novu godinu neka uđe u novi milenijum i neka neka razmisli brate al nea ode ja na osi iduće godine gospodine kurjački sve najbolji i srećan put